Pentru aceia dintre dumneavoastră care ne urmăresc live pe Facebook sau pe site-urile și europa.fm.ro Vă mai amintesc o dată că roșul este culoarea Europa FM, iar astăzi m-am îmbrăcat în roșu pentru că acesta este culoarea Europa FM și pentru că mai mult decât oricând la ediția de astăzi trebuie să port acest tricou pe care scrie Alege să înfrunți adevărul. Adevărul e ăsta. Țara noastră s-a colorat roșu. E o veste bună, măcar nu mai avem o graniță pe arcul carpaților. Vă spun că pe mine mă speria harta după alegeri, când Ardeal o arăta într-un fel, iar restul țării altfel. Așadar, probabil că ați aflat cu toții până la această oră. Vă reamintesc că ați auzit și la știri, scorurile aproximative după numărarea 99% din voturi sunt peste de 46%, după redistribuire probabil va depăși 49%, e posibil chiar la Senat să treacă de 50%, PNL 20, puțin peste 20%, USR puțin sub 9%, UDMR peste 6%, ALDE aproximativ 6%, de fapt puțin sub 6%, PMP 5,5%, iar restul partidelor nu au intrat în Parlament. Lucrurile sunt așa cum sunt, țara a vorbit, Țara are întotdeauna dreptate, să ne înțelegem, acesta este jocul democratic și el trebuie respectat pentru că este cel mai puțin rău ca să fac o parafrază după un citat celebru. Aceasta este democrația, aceasta este țara noastră, iar eu astăzi vă deschid liniile telefonice pentru a vă asculta gândurile dumneavoastră, pentru a le discuta cu toții. Am așa un sentiment că sunteți ușor traumatizați, aș vrea să vă reamintesc că și astăzi e o zi, e de fapt prima zi din următorii patru ani, că lumea nu se termină aici și că sub o formă sau alta va trebui în continuare să evoluăm și să ducem înainte această țară. Așadar, 0372069599, cât sunteți de optimiști, cât sunteți de pesimiști după aceste alegeri și de ce? Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Să vedem. Optimismul pentru mine personal există. Din păcate, are din ce în ce mai puține, cum să zic, dovezi. Faptul că același, la fiecare alegere PSD-ul are același număr, iar ceilalți care zic că sunt de dreapta nu reușesc să se strângă, începe să devină frustrant. Așa Aș vrea că... să vă atrag atenția că, bine, e un feeling deocamdată, dar eu cred că datele demografice vom, vor confirma asta. Nu se mai poate spune despre PSD Că a fost votat numai de pensionari Sau numai de bugetari Sau numai de uh, cei din mediul rural Nu se mai poate spune acest lucru, să știți Eu cred că încă se poate Asta e părerea mea personală Și probabil că se va vedea când se vor da Într-adevăr datele Pentru că am discutat cu foarte mulți tineri Și nu păreau niciunul să spună Da, sunt conștient că o să-mi crească PSD-ul salariul psd, salariu. PSD nu o să crească niciun salariu pentru Bă, că eu cred că o să-l e... crească. Ba da, bun, o să-l crească în lei. Dar a. valoare absolută cu siguranță nu. Okay. Ce, pe mine poate nu mă interesează, că în fiecare an mi se face o paritate în funcție de cum am negociat salariul. Dar nu e normal. Deci o primă nu spaimă a dumneavoastră este legată de devalorizarea leului, să înțeleg. Da, o spaimă, o spaimă referitor la patriotism mai mult. Noi importăm produse, crește euro, poate o să fie mai bine. Dar... E ideea normală, adică lumea, bani, ne-a crescut salariul. Nu, nu ți a crescut salariul. De fapt, ai un euro mai mare și cumperi mai puțin. A, nu, asta ați spus ale voastre. De fapt, PSD-ul mi-a crescut salariul. Asta e ceea ce mă deranjează. Să discuți, să încerci să aduci argumente și să nu găsești niciun răspuns. Și asta e frustrant pentru țară. Nu faptul că poate o să facă PSD-ul, dar. Domne, 27 de ani n-a făcut nimic. Bogdan, credeți că o să spacă de mâine? Bogdan. Chiar așa. Bogdan, nu. încă o dată, deci eu o să vă las pe dumneavoastră să v-am spus să mărturisiți gândurile, dar până la urmă de ce sunteți atât de pesimist? Pentru că nu să, nu. pentru că de 27 de ani v-am spus având 40% între 30 și 40% din PSD în toate guvernele în ultimii 27 de ani nu s-a făcut nimic. Am un motiv să cred că de mâine se va face. Apropo, va... Apropos, sunt din Alexandria. Așa. Nu s-a făcut acolo nimic de 27 de ani. Am vreo ceva, cred că se va face de mâine. Eu cred Când... că ar trebui, pentru că toți ați adus vorba de Alexandria și deci de Telorman. cred că va trebui ca noi toți, indiferent ce opțiuni politice avem, indiferent că suntem de la București, de la Cluj, de la Vasui sau de la Alexandria, ar trebui să gândim deja lucrurile în, în alți termeni. Adică ar trebui să ne gândim la faptul că o parte a țării noastre a rămas mult în urma celelalte părți. Și că poate în felul ăsta s-a căscat o propastie pe care ne vine greu să o înțelegem, dar ea este firească până la urmă. Ce spune Sever? Bună ziua! Bună ziua! Vă în primul rând aș vrea să-i felicit pe cei de la PSD pentru scorul obținut. Asta Vă e ca la tenis, când dă mingea în fileu și, <laughs> gre... și adversar <laughs> și câștigă da. punctul. Scuze! Ok, Felicitări! Vă spun că e un scor destul de mic. La mine, în secția de votare unde a fost eu repartizată a fost în jur de 85%. PSD? Da, PSD. În ce zonă? Un... Lângă Severin, la șimian, Într-un sat de lângă șimian. Ok. Da, și oricum, un scor destul de bun. Poate din să ce forme... știu eu că soacră mea e la șimian, și știu? La mehedințe da? a fost fostul primar din șimian pe liste. Da. Un tip da, foarte da, da, apreciat da. de altfel. Deci era normal ca la Simian da. să aibă 85%. E fostul primar. A, și... A și făcut treabă, într-adevăr, e actualul primar, într-adevăr, care a fost pe loc întâi la, pe listele la camerea. Ok, bun, așa. Da. Sunt, sunt foarte optimist, optimist având da. în vedere că până, până nu demult a fost la guvernare PDL-ul și știți foarte bine ce s-a întâmplat. În altă ordine de idei, așa că sunt patru a fost... ani de când a mai fost PDL-ul la guvernare. Dar, dar s-a văzut o ușoară redresare a țării în perioada asta. E adevărat. E adevărat. La un moment dat cineva, cred că Dragnea, spunea că Domnule, de câte ori a guvernat PSD-ul, am avut creștere economică. Eu, dacă aș fi Liviu Dragnea, m-aș pregăti și pentru o guvernare. Știți asta? Cu creșterea economică și scăderea economică e de, de regulă. Da, globală. Nu, nu, nu. E de regulă efectul măsurilor luate de ea dinaintea ta. Deci... Da ar putea să fie o conjuntură faptul că de fiecare dată când a fost PSD-ul am avut creștere economică. Eu, în locul Dragnea aș fi pregătit și pentru o recesiune în care ar trebui să evităm o criză. Recesiunile sunt inevitabile, dar crizele sunt. Acolo se vede diferența de fapt. Într-adevăr, dar în altă ordine de idei, eu i-aș sfătui pe cei de la PSD să nu fie chiar așa de bucuroși, nu se știe ce urmează, iar investițiile și crearea de noi, loc, noi locuri de muncă, implicit infrastructura, ar trebui să fie o prioritate pentru ei. Sever, doar nu vă doriți ca PSD-ul să nu reușească să conducă bine țara? Până la urmă vorbim de nu, țara nu, noastră aici. Nu, nu, nu, nu, nu. Eu sper că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta, pentru că ne afectează pe toată lumea. Trebuie să fim cât de cât corecți. Deci n-a fost 1 doi, au fost o jumătate din țară din cât s-au prezentat la vot. Și nu sunt uh, tâmpiți ca să creadă că țara asta trebuie să ia în altă direcție. Deci trebuie să fim optimiști, trebuie să avem încredere în noi și să muncim pe mai departe pentru, pentru o mai bună... Pentru ce o munci. Da. <laughs> vă mulțumesc pentru telefon. 037 2069 Încerc să iau cât mai multe, așa că vă rog să scurtați un pic mesajele. Bună ziua, Marian. Bună ziua... Moise. Moise. <coughs> Sau Guran, cum vreți noastră? Vă da, Domnul Gurană. Nu Turcescu. <laughs> da, îmi pare rău. o problem urgent de familie. N-am putut să votez. E prima dată când nu votez după 92. Sunt plecat din București. Sunt bucureștean. Așa. Uh, și aș vrea să-l felicit pe Liviu Dragnea, care a fost cel mai bun strateg politic după 92. Cel mai bun ce? Satec politic strateg. după 92. Okay. A renunțat la timp. SD-ul se ducea în jos a făcut uh. multe din punctul ăsta de vedere să știți că Dragnea Drag, într-adevăr Dragnea e un foarte bun strateg politic, uh. în sensul că inclusiv în partid știe să aplice zica alea aia cu fight another day, de exemplu în 2012 când era pe punctul să-și să ia jugularea el cu ponta și-a dat seama că nu e un moment bun pentru așa ceva și-a amânat momentul De fapt în 2014 s-a întâmplat asta În 2012 au fost unele tensiuni În 2014 ele au fost pe care să îi zbucnească. După care vedeți cum a uh, Condus situația Până în ziua în care de fapt Toată aripa, ponta Ghiță și toți sunt În decor, sunt out Ponta a rămas de decor pe acolo Prin PSD Da, de acord cu tine Doar că creșterea economică, mă rog, am două, trei firme, creșterea economică, tot timpul că nu s-a bazat în timpul PSD-ului pe investiții, care sunt cele mai importante. De fapt, s-a bazat pe... pe investițiile făcute mai ales în 2011. Ele au propulsat, într-adevăr, au dat un boost uh, pentru 2012, după care, într-adevăr, ei au mers mai pe o scădere accentuată a investițiilor pe consum, pe creșterea de salarii, pe creșterea numărului de asistat social... Aceasta este viziunea lor de stânga, nu-i poți condamna pentru asta. Nu, dar în același timp, țin de -o foarte mult asistat social ca masă de manevră politică. Și asta vă pot dovedi. Poți să-i zici masă Verba. de manevră politică sau poți să-i zici bază electorală, într-un mod mai eufemistic. Da. Și au da. folosit foarte bine primarii din teritoriu, în schimb, forțele de dreapta au fost dezvinate. Forțele de dreapta marea, nu cred că mai există în momentul de față în România. Marea vină, cred, Oare uh, președintele Claus Iohannis, care a renunțat foarte ușor la un strateg foarte bun cu păcatele lui penale la Blaga, Blaga. Da, care era cer, după Dragnea uh, cred că e pe aceeași linie ca strateg politic. Știți ce? Să vă zic o chestiune, Marian. Cu respect părerea dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, un infractor poate să fie strateg la el acasă. Nu la conducerea unui partid național. Da. Așa. Și atunci? Și atunci ce? Și atunci ce? au reușit totuși și mare păcat că cei între 18... Adică ați preferat să reușească, de exemplu, PNL-ul renunțând la niște principii de tipul ai cu șpagă să plece acasă. Uh, cu ce vă face fi, cu ce sunteți mai buni atunci decât uh, dragnea vă întreb pe noi? spus. ca pnl să conducă. Păi nici, da, aș fi vrut. foarte noi din uh -huh. societatea civilă. Da. Cineva treia să unească forțele astea. Da. PNL-ul. Așa. Da. Și atunci poate să vorbea de altcineva. N-au scut de, oamenii... De ce sunteți? Care... Eu, eu încerc să vă duc cumva către viitor. Noastră sunteți tentați să faceți o analiză a ceea ce s-a întâmplat. Facem și asta dacă doriți. Dar vă întreb de ce sunteți optimist sau pesimist? În mod evident sunteți pesimist. De ce sunteți atât de pesimist, Marian? Sunt foarte rezervat din cauza că 27 de ani PSD-ul nu a făcut investiții. Mm, este oarecum relativ ceea ce spuneți, mai degrabă vedeți, PSD-ul a condus țara asta o bună parte din cei 27 de ani, cum bine zicea domnul Cristian Tudor Popescu, sub diferite forme, că nu întotdeauna a fost PSD. FSN-ul de fapt a condus-o treia îmbăsesc cu fiind o parte a FSN-ului așa cum ne amintim cu toți. Investiții s-au mai făcut. De fapt, statisticile arată că în cele mai multe cazuri la noi s-au făcut investiții doar pentru șpagă. Dacă tragi linie cumva la scară istorică, poate să-ți rămână o autostradă, poate să-ți rămână un dosar la DNA după autostradă, sau și un dosar la DNA, sau poți să demolezi o autostradă și să o faci din nou. Poate că încheia asta, trebuie să judecăm lucrurile de acum, nu știu. Ce ziceți, Iulian? Bună ziua! Salut, moi uh, pare bine că am intrat direct cu tine te urmăreze ceva timp, de foarte mult timp, de fapt. Astăzi, subiectul este unul de actualitate, e clar. Aș începe așa. Cum uh, aș spune ceea ce a spus Joe Biden într-o intervenție după ce Trump a reușit în America. What the hell are we talking about? Băi, băieți, deci PSD-ul ăsta ne a adus vreo 115 indivizi cu probleme penale în Parlament. Uh, Iar noi ne vedem peste nu, cap că stați, ar fi stați. bine, că ar fi rău. Nu, nu, nu, stați, stați. Deci, iertați-mă, trebuie să intervin, că asta este jobul meu. Pe listele da, da, electorale au intrat, în 20, au intrat 27 în 2012, USL, atenție, PSD plus PNL, și a ieșit 80. Deci de unde a scos 115 pe dumneavoastră? Păi luați lista care au propus ăștia acum în Parlament, sunt uh, și condamnați o parte dintre ei împreună cu președintele, plus o parte sunt în curs de condamnare. No cu probleme penale pe listele parlamentare sunt 21 la PSD. Au fost 21 de la PSD, nu știu, câți dintre ei vor intra, cei drept au avut poziții prioritare cei mai mulți, deci probabil că vor fi în parlament. vreo 35 în total, însă cu tot ce a mai adus PMP. La PMP vedeți, uite, de exemplu la București intră doar Băsescu la Senat. Băsescu și colegul Turcescu la Cameră, sau ceva de genul ăsta, au puțin de la PNL probabil că o să intre Nicoară de la Cluj care de asemenea are un proces pentru conducere, nu știu cum se zice chestiunea asta, cum se zice beat pulbere în lege, știți dumneavoastră cumva? Sub influența băuturilor alcoolice, așa că nu mai mi minteam. Deci, da, sunt și în noul parlament, probabil că vor fi mai mulți decât au intrat în 2012, dar știți cum e, precat am nouă din Vaslui și cu sergentul 10, vedem cât s și în 2018, dacă, în 2020. Dacă i-aș da. plecat din Bacău, de, aici, de unde sunt, așa. unde Moldova n-a ieșit din culoarea asta de 26 de ani. Așa. Și parcă simțeam uh, că era o ocazia în care noi să dovedim că am învățat ceva, că suntem mai maturi, da. că dorim altceva It's... și că capitalismul înseamnă mai mult decât uh, ajutor social și că Antreprenorul trebuie să aibă un rol mai important în societate și că tinerii trebuie să fie mai angajați în proiectul politic, da. că democrația fără acțiunea noastră a tuturor cetățenilor nu există. Și aș fi vrut să facem o discuție în plan public, în campanie, despre provocările actuale, conjunctura politică europeană. Aș și vă simțiți frustrat PNL... că nimeni nu va reprezenta aceste interese ale dumneavoastră. Se pare că nu. A fost, să spunem, votant pentru... Pot să spun? E ok? Da, s-a terminat campania, gata. SR pentru că pentru că asta a fost conjuntura, Adică nu mi-am dat de fraților. SR m-a reprezentat mai bine decât PNL, care nu mi-a schimbat liderii locali. Da. Am de patru mandate același... Și-a același... și lăsat barbă. Ați îl ținut la schimbare. Deci asta lăsat... Iulian. Iulian. Lăs... Da. frate moldovean, pot să mă adresez dumneavoastră? Așa, am dați vrei? Eu, da, sunt, eu, fiind oltean, știu că, dumneavoastră, când nu mai puteți acolo, în Moldova, din diferite motive, vă duceți la Brașov. Noi, oltenii, ne ducem la Timișoara, când căutăm de mai bine. Eu am mai, mai degrabă excepție, așa că am luat-o în partea de altă, că am vrut să fiu mai cumos și am ajuns la București. Ce rugăminteam? mai bine vă opriți la Brașov decât să plecați din țară, că țara încă are mare nevoie, zic eu, și de olteni, și de moldoveni, și de ardele. România în direct! La Europa FM, te ascultăm! 0372069599 Încerc să nu ne tăiem venele <coughs> Mă scuzați, După adică prin această emisiune încerc să vă conving să vă descătușați frustrările Dacă le aveți și să le discutăm împreună Bună ziua Cristiana! Uh, bună ziua domnule Moise, vă sunt din Timișoara Da um și vă sunt ca să-mi exprim dezamăgirea și mâhnirea profundă față de ce a ieșit la aceste alegeri. Personal am votat USR. Sunt, ca profesie, sunt din bugetarii care au promis niște salarii monstruoase de mari. Așa. Mulțumesc, nu le doresc. Mă tem că PSD-ul venind la putere va pune lacăt la tot ce înseamnă anticorupție, la tot ce înseamnă DNA, la tot ce înseamnă șpagă și... Nu știu, da. ne vom duce cu 10 ani înapoi E posibil, da. medical, Sunt medic, da, plicul există în spital Eu personal Aș dori o campanie Către lume, nu dați șpagă Ca pacientul să nu se mai simte obligat Să ne pli plicul prin față Personal, nu iau și mai cunosc Alte trei sau patru exemple Care nu iau și Dar noi suntem o excepție Și atunci venind PSD-ul Care nu, sunt foarte emoționată nu-i nimic, o să vă treacă Da, mă tem Părintele PSD-ul, toate aceste cutume Își vor relua locul pe care l-au avut înainte de colectiv Ce eu mă tem de asta, Cristiana, sincer să vă spun Să nu ratați pastila vizitei de astăzi de la 18.30 O să vă dedic dumneavoastră Însă Perfect. întrebarea următoare este ce vom face Momentul ăla probabil că va veni și s-ar putea să fie... În cer scuze, Cristiana, trebuie să scurtez discuția cu noastră că e un zgomot infernal, de, un băzit pe, pe linie. Momentul ăla, într-adevăr, asta cu corupția, cu anticorupția, uf, deci momentul ăla probabil că va veni. Însă așa am zis și în 2012, după care lucrurile au evoluat într-un mod neașteptat, cu totul și cu totul neașteptat. Nu știm ce se va întâmpla mai departe. Ce pot însă să vă spun este că noi... O parte a noastră, în mod clar, o parte învinsă în aceste alegeri. E nedrept să zic noi societatea civilă. Adevărul e că societatea civilă a votat psd într-o proporție covârșitoare. O parte a societății noastre care dorește și care ține la niște norme etice, cel puțin, dacă nu chiar mai mult, va trebui la un moment dat să le apărăm, cumva, într-un mod democratic, la asta mă refer. Ar trebui, cred, să începem să ne gândim cumva la momentul ăla 0372069599 De ce sunteți optimiști? De ce sunteți pesimiști după aceste alegeri? Bună ziua, Vlad! Bună ziua, Moise! Într-un plăcau al care mai are 30 de până la Brașov Da Atunci să mă gândesc dacă sunt probleme atât sau nu Revenind mm. la lucruri serioase Cred că cuvântul care îl căutam eu și nu îl găseam era traumatizat Fără a cădea în partea de a victimă de deci, ceea ce s-a întâmplat cu aceste alegeri, sunt extrem de pesimist, sunt în același timp dezamăgit de generația mea, deci au ieșit. Ce vârstă aveți? Cea mai... 39. Ok, mulți înainte. Facem parte din acea generație. Fel. Aveți copii? Cea mai mare... Da. Cea mai mare teamă mea este, fără a fi un light motiv sau asta, este justiția. Acolo, presiuni au făcut, și știi, înainte de campanie și în campanie, nu mai spun numai campanie de denigrare a șefei DNA, și aici e cea mai mare teamă mea. Iar singura speranță sau singurul optimism ar fi că dacă derapajele clasei politice vor deveni drifturi, ca să zic așa, adică regulă, în societatea da. civilă, să, să ia cumva atitudine. Că, nu știu, să ieșim în stradă, asta ar fi singura. Cu toate că dacă mă întrebe astăzi, acum, extrem de, de pesim. Vlad, din păcate sunt întreruperi foarte multe. Vreau să vă spun o chestie, Eu nu știu cum să o aduc pe asta în discuție. Eu mi-am educat copilul să nu plece din țară. I-am spus, spus de atât de multe ori cât de important este să rămână în țară. Am făcut ca jurnalist campanii în sensul ăsta, chiar de aducere înapoi a românilor plecați. Adevărata problemă pentru această generație din care și eu fac parte, generația 40 și un pic, să spunem, sau puțin sub 40, este că uh, nu cred că mai putem pleca din România, de niciun fel. Nu cred că suntem, cred că odată ce am ales această țară, să trăim, să muncim, să facem copii aici. Cred că nu mai avem de ales și că va trebui să înfruntăm, să înfruntăm realitățile așa cum sunt ele cu stoicism, dacă vom găsi puterea, fiecare dintre noi sau împreună cu toții să, nu știu, să, să promovăm idei, pentru că ideile sunt mai puternice, vă spun mereu acest lucru și vă repet, ideile sunt mai importante decât oamenii, au mai multă forță ele subzistă unui moment Adrian, bună ziua Salut Moise, salut Vă ascultăm Aș începe prin a spune că sunt foarte dezamăgit de, de rezultatul acestor alegeri și în primul rând pentru că tinerii n-au înțeles că schimbările nu se fac în stradă la demonstrații precum colectiv și se fac într-o astfel de zi. Eu Ca sunt convins că... că au înțeles. De ce ziceți asta? Ăsta a ieșit -a, masiv la vot, să știți. au ieșit, păi, eu am văzut că nu știu, mm -hmm. procentajul celor tineri E undeva la un jur de 30%, poate, chiar Aici, mai puțin. Asta e bază. Deci așa, nu, așa arată. 70% sunt de la 50 de ani. În nu, nu e adevărat ce spuneți noastră. Sunt uh, 18-45, putem să zicem tineri până la 45? Da, putem spune. 18-45 sunt cam 35%. Și nu puțin? Încă 20% sunt peste 65%, iar diferența aproximativ 45% este categoria de vârstă 45-64%. Nu, nu e puțin Eu consider că e totuși puțin Și sincer, eu unul am votat Mă uitam în jurul meu Erau numai pensionari N-am nimic cu pensionari adică, Sunt că noștri. au votat, sunt noștri că au, Sunt părinții noștri, corect Foarte bine că au votat Dar a trebui să le urmăm și noi exemplu Adică asta ar fi una din dezamăgerile mele cea de-a doua dezamăgire ar fi că românii am impresia că au o memorie foarte scurtă, cel puțin politică. Exact cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu și ați repetat și dumneavoastră mai devreme, PSD-ul, că s-a numit FSN, PDSR și cum s-a mai numit el, a condus România 27 de ani. 27 de ani în care în fiecare zi aflăm că spitalele, scuze, spitalele sunt la pământ, agricultura e la pământ, sănătatea, sănătate am zis mai devreme, învățământul de asemenea și cu toate astea noi ne încăpățânăm, votăm aceiași și aceeași oameni în speranța că poate de data asta se vor ține de cuvânt. Mi se pare absurd. De data asta, exact cum ați mai spus și în alte emisiuni, am avut o alternativă. Și nu zic aici nici de PSD, nici de PNL, niște tineri. Vorbiți de USR. De USR Am, da, avut, care o slabă, Am avut o alternativă slabă, să știți. Am avut o alternativă, dar a fost slabă. E singura, Asta e singura mea bucurie, faptul că au reușit o, o voce în, să ajungă în Parlament. reușit puțin. Au reușit puțin. E, au reușit e, un, puțin, început, să e un început. Gândiți-vă gândiți de când s-au înființat și gândiți-vă cât o ostilitate a fost împotriva lor în asta această cu, campanie. Asta cu ostilitatea e, Nu, doamne, da, așa este. Din punctul ăsta de așa. vedere v-am spus, noi jurnaliștii, adică nu noi jurnaliștii, cum să spun eu, organismele media mai degrabă decât noi jurnaliștii, dar noi facem parte din acest mecanism, avem vina de a nu fi putut opri la timp acest bombardament de informații Apropo, false. Apropo, aș avea o întrebare. Mai există CNA în România? E asta, e o bună întrebare. E o bună întrebare. Pentru că eu am văzut posturi de. le urmăresc pe toate, sincer vă spun, și mă uitam uh, cu cât. Nu știu, nu știu cum să calific, uh, cum se spun niște minciuni fără niciun fel de problemă. Mă uitam, de exemplu, declara asară uh, doamna Firea și domnul Dragnea. Ei au câștigat, că ei ar fi câștigat aceste alegeri. Pentru că n-au pus etichete celorlalți concurenți, pentru că au avut o campanie corectă, cinstită... Astea-s adică declarații au... politice. Ce adică n-au pus etichete, au uitat când spuneau de sistem, au de pus, dar da, Faptul, că au, zis, faptul că... că au zis asta și niște jurnaliști au lăsat să zică asta, nu e chiar exact. așa o mare problemă, exact. să deci știți. ce n-au fost întrerupți atunci și să li se spună, cum domnule Dragnea... N-a spus etichete, ați uitat. Că... Deci, văd foarte mulți jurnaliști. Sincer, am voie să dau nume de jurnaliști? Nu, nu e foarte nu. elegant din partea mea. Să okay. vă las. De la un alt post de televiziune care se presupune că ar susține dreapta, l-a avut invitat pe domnul Dragnea și, sincer, mi s-a părut că acel jurnalist. Aproape călperia, adică... Da, efectiv... Adrian, Adrian ascultați-mă puțin. Nu, nici măcar asta nu e cea mai mare problemă. Asta poate să țină la un moment dat de competența sau, dacă vreți, chiar de bună credință a fiecăruia dintre jurnaliști. Dar în momentul în care televiziuni, despre el este vorba, televiziunile de știri, în special, fac parte din mecanismul de atac și de, din strategia prin care, în mod organizat, nu e influențată, este mințită Pur și simplu opinia publică din România Îi se augmentează spaimele În capetele alegătorilor Din România au fost pur și simplu Picurate științific Niște spaime care Pe unii i-au determinat să nu mai meargă la vot, iar pe alții i-au, -au, cum să spun eu, i-au mânat ca pe oi, la, în baza unei frici a unei. Așa ceva este deja un pericol național, dacă mă întrebați pe mine. Ca jurnalist, o să încerc să fac cât mai multe în sensul ăsta. Mi-am dat seama de ceva vreme că se întâmplă asta. Este unul din motivele pentru care am plecat din televiziune, să știți. Și acesta. Dar nu știu în ce măsură mai putem face foarte multă lucruri cu acea generație care se uită la televizor. Șansa noastră sau șansa acestei țări poate fi aceea că cei mai tineri nu se mai uită la televizor. Să știți că demograficele arată, nu, dacă vreți vă și spun, vă spun și audiențe, că le văd, le știu. Sunt undeva sub 10% persoane sub... 50 de ani care se mai uită la televiziunile de știri. Sigur, la celelalte televiziuni se uită lumea normal, la vocea României, la astea, cum să nu te uiți? Dar, a, adevărul este că acea generație, mie mi se pare că nu mai poate fi scoasă de acolo. Că este pur și simplu în acea capcană care a fost atât de bine perfecționată, încât nu știu cum ce s-ar mai, mai putea întâmpla. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Da. Sunt într-adevăr dezamăgit, îmi vine să plâng. Nu de faptul că am pierdut alegerile astea. Ei, hai să nu exagerăm, că... pe bune. Da. Nu, deci uh, suntem... Uh, Alea ne-am suntem... pierdut. bărbată, fost... zoie, ca să zic așa. Știu, știu. Așa. Uh, și vreau să te contrazic totuși. Cei care se uită la televizor sunt majoritatea peste 50 de ani. Am fost la votare... Păi, asta am zis și eu, nu m -a într -o contrazis. Într-o comisie? Da. Păi, se fost la votare într-o comisie. Până la ora 1, Majoritatea, 90% din votanți au fost pensionari. Așa. Au fost pensionari. Seara au venit târziu, foarte târziu, tineri, cei de vârstă medie de vârsta mea. Eu am 48 de ani, 49 de ani, dar îți spun sincer, prezența la vot a tinerilor nu a fost cum trebuie. Am încercat să vorbesc cu ei. Săptămâna trecută am făcut un sondaj printre ei. Copiii între că le pot fără copii între Așa. 25 și 30 de ani. Aveau o indiferență totală vis-a-vis -vis, de a merge la vot. Nu de a vota cu cineva anume, de a merge la vot. Da. Deci... Nu această educație supefiat, civică și democratică, am, da? A rămas supefiat, supefiat. Nu fac, țară... nu fac legătura de cauzalitate între modul între modul în care între ce pătimesc în această țară și ce votează. Nu există această legătură. Nu, nu înțeleg democrația în multe cazuri. Dar în același da, timp, da. Mihai, aș vrea să vă... Aș vrea să vă împărtășesc și să vă zic de ce cred că vă înșelați. Eu m-am înșelat, ieri m-am înșelat. extrapolând nu mai, de exact. Nu am Ascultați-mă puțin. Extrapolând niște date de prezență la vot pe vârste, adică precând de la premiza că după amiază votează tinerii, am calculat eu, de exemplu, că Alden ar trebui să intre în Parlament pentru că avea 7% la ora 14, iar după aia, deși au mai votat încă aproximativ 40% după ora 14, i-a scăzut procentul doar la 6%. E, asta dovedește că ALDE a fost votat de tineri, pam, pam, PSD, la, sau poate PSD-ul a transferat niște voturi la ALDE. Dar ceea ce încerc să vă spun este că în mod cert nu se mai poate spune acest lucru, că bătrânii și doar ei au votat PSD-ul sau ALDE și că ceilalți care-s deștepți și luminați și care stau pe internet, nu. E, lucrurile s-au schimbat, va trebui să acceptăm, să înfruntăm și acest adevăr, da, în țara noastră. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai 0372069599 Bună ziua, Alexandru Salutare, Moise, Vă Moise Mie îmi pare foarte rău că ai plecat de la Digi este... Era o gură de oxigen pentru mulți tineri Care se uitau la televizor Pentru aproximativ 100 de mii Eu zic că e o cifră totuși Nu, pentru că în țara asta Sunt niște milioane de tineri Care nu se mai uită la televizor Iar ceea ce o să fac în continuare Îi va adresa pe toți Aceia, pentru că toți da, au telefoane de-astea mobile. Deci, exact. credeți-mă că mi-a fost greu și puțin știu eu că s-au retras într-un moment așa cum am retras eu. Am luat acea decizie pentru că mi-am dat seama că bătălia pe televizor este pierdută pentru această țară. Sper Un singur lucru, sper ca masa critică de oameni să se mute de pe televizor, pe online, în următorii 4-5 ani. Va acest lucru nu, se va, întâmpla. nu Sau, se va întâmpla. Nu știu dacă se va întâmpla. Cum mai mine... de era bine să fii și acolo și acolo. Nu se poate. Da. Sau niște e, limite e, fizice. Aici este o resursă limitată, e clar. Dacă, dacă vreți să vă, dau, mm. să vă spun altceva, această emisiune este ascultată în acest moment de tineri, înțelegând prin asta persoane sub 50 de ani, mai mulți decât suma tuturor celor care se uită la televiziunile de știri într-o seară. Asta e un lucru frumos și e bine că ai continuat să faci treaba asta. Legat de alegeri, mă bucur foarte mult că USR-ul a luat procentul pe care l-a luat, pentru că se vor ambiționa foarte mult să facă o poziție exemplară. Cred că Dune, nu cred că. Ani... Doamne, încă o dată, deci eu am făcut o critică corectă din punctul meu de vedere, etic vorbind, și la USR, și la Cioloș în toată problemele. Ascultați-mă ce vă spun. Deci USR-ul a făcut prostia să se comporte ca un partid S-a comportat ca un partid în sensul că a început să vâneze electorat, a dat în populism, s-au dus la sectorul 1 și au zis, până atunci au zis boi, noi vrem spitale nu catedrale după ce au ajuns la sectorul 1, au zis poate dăm totuși niște bani pentru catedrale neamului, dar mai puțin Acum usr zice, doamne, aștept că am intrat în Parlament, e un rezultat istoric, să vedeți ce o să facem noi Doamne, să vă spun ceva, Eu mie îmi trebuie niște partide care să facă o opoziție constructivă în Parlament nu să stea să-l înjure toată ziua pe Dragnea. Să vină cu Dar proiecte. O să, nu să înjure. O să anunțe toate nelegiuirile care se vor face în Parlament. Aia sigur, face DNA-ul. DNA se mm. ocupă de nelegiuiri. Ei să facă proiecte de legi și să vină da. cu propuneri care să reprezintă dreapta dacă dreapta sunt. Aici cred că și Ponta a făcut asta și asta nu înseamnă că a fost neapărat un lucru bun. Care este... De ce, de ce, dumneavoastră a exprimat un optimism, un optimism acum, că a intrat o în Parlament și eu v-am zis că e fix <laughs> Iertați-mă Jobul meu era să vă încurajez astăzi, cred Da, nu, eu, eu sunt sunt foarte optimist de acest lucru, adică mie mi se pare că o să fie un lucru bun. Hai, ca o ani... 9%, Nu, nu în următorii ajută. 4 ani vor avea o masă critică. Și da, vor 12%, să... nu știu cum să vă spun. Deci, la alegerile, bine, acum eu mă gândesc așa, pe Buc la București în 2012, asta tu ziceți, domnule, USR, asta e ceva nou. De fapt, n-au auzit nimeni decât de Nicuș Ordan și de, nici de Nicuș Ordan prea multă lume. Nicuș Ordan da, a, a, candidat... a, auzit, a auzit negativ de Clotilde Armand, dar au auzit că este străină și că o să ne conducă țara. Da, ai, da, alte ok, da, ok. Dar Nicușor, Dan, a fost în, a candidat în 2012 la București, a da. la 6%, după da. care în 2014 a făcut USR 2016 a făcut USR-ul, okay, okay. care a avut 9% la nivel național. Domnule, e un pas, nimic de zis. Deci... E un pas. Eu am fost la primării observatori noaptea la, la număratul voturilor și am văzut cum se fură voturile în București. De data asta nu s-a mai furat nimic. De data da, da, -a asta furat. am avut alegeri corecte. S-a furat pe erori de numărat, pe erori de verificat ștampile, s-a furat pe oameni care n-au fost verificați observatori de la alte partide, s-a furat. Fi... Dar nu e asta problema. S-a furat 10%, nu e ceva. 10%? Care 10%, dacă a fost 0,1% din ce deci spuneți. Eu din, din, din secția mea la 500 de voturi am, am corectat, adică am luat de la alte partide și am pus unde trebuia, cam. 10-15 voturi. Cum ați luat de la alte parte care... de ce ați spus unde trebuia? Adică se numărau pentru PSD sau pentru PNL sau pentru ALDE. Azi să, as, ampila, as, as aveau să pe o pagină și eu o vedeau pe cealaltă pagină, pentru că se imprima cerneala. Azi noapte? Nu azi noapte. La primării spun. A, Da Acum a fost procedura cu filmarea. Am avut da, știu, în sfârșit da. primele alegeri, eu zic din, că dacă... din punctul meu de vedere, fără suspiciuni. Da, sper. Eu cred că, fără să spicim, vor fi atunci când va exista vot 100% electronic, necontrolat de o firmă de alugire. Au... Îmi pare rău. Altfel nu există. Bine, Corectific să știți 100%. că cu problema cu votul electronic să încheie emisiunea, din păcate. Vă mulțumesc, Alexandru, scuze, Mariu și Andrei că nu o să mai intrați astăzi. Deci, votul electronic, eu sunt pentru să stăm toți acasă ca pe Facebook și să dăm like, like, like, vot, vot, vot sau ceva de felul ăsta încă suntem departe de momentul, cu, toată, cu tot IT-ul nostru, suntem departe de momentul în care vom putea spune hai că e sigur, au Uitați-vă ce se întâmplă la americani în momentul de față. Toată, toată comunitatea de informații americană a primit ordin să verifice modul în care rușii au influențat votul din Statele Unite. Există suspiciunea că au intrat în, că au plantat niște mailuri la doamna Clinton pe acolo sau la asistența asistentă a domniei Sale. Deci cu votul elect, nu nu e asta problema. Eu nu cred că votul a fost fraudat de această dată. Dar încă o dată, trebuie să acceptăm țara în care trăim, să ne aplicăm cu atenție asupra ei și să vedem ce e de făcut. Continuăm discuția și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.